Bederatzi egunez, donostia zinemaldiak bere onena erakutsi eta bere palmaresa emanez bururatu du irurogeita zazpigarren edizioa. Eta donostia zinemaldiko historian lehen aldiz... Urrezko maskorra film Brasildar batentzat izan dela azpimarratuko dugu. Brasildo fabeletan kokatutako pelikula den, eta Paxton Wister estatu batu arrak zuzendu duen, pacifikado filmak eraman baitu usari nagusia. Neil Jordan epa imaiburuak eman da, Paxton Wister zuzendaria ere bertan izan da eskerrak emanez. Really, honestly, what, what um, eta pacificado filmari eskarri bukasaka abengilegiaso du gizonezko aktore honenaren saria eta argazki honenaren saria pacificado filmeko laura merian izan da. eta gaualdiko bigarren irabazlea azpimarragenezake jon garaino aitorreregi eta jose mari goenagaren la trentzera infinita Pilma izan dela, sail ofizialean zuzendari onenaren eta gidoi onenaren zilarrezko maskorrak irabazteaz gain, Prentxaren aldetik, Fibreskin, Nazioarteko Zinema Prentxaren Federazioaren Saria, eta Espainiako e, Prentxaren Feroz Saria ere eskuratu baitu. Eta jongarenok sari mategalan erranduenaz. Gureztako oso egon berezak izan dira, urduritasun asko, tentsio asko, emozio asko, Eta asko lasaitu gaitu, jendeak kalean, ez ezagun asko gerturatu zaizkigu, baita ere ezagun batzuk, esan ez pelikula asko guztotzaiela eta batzuk ere unkitutatzo dela. Guzti horiek, ezkarek asko. Ez karek ustenaren Iriz Arsaria ere latreintxera infinita filmarentzat zatizan da, Iriz Arsariko e den, peio guti errezen erranetan. Historia den, gauza zabarra, txikitasunetik delikatuki kontatzen digulako. Fikzioaren bitartez lurrazpian egon diren, e, diren errelatuak azalera ekartzea gatik, gerrak esparru domestikoan duen eragina era erabikainean erakusten digulako, artistikoki film horobila gauzatuz, euskal zinemaren irizar saria sakonki unkitu gaituen film honi eman nahi diogu. Aitora regi, Jon Garaino eta Josemari Goenagaren Latrintxera Infinita eta irizar rasaria zarigarrela erranenduk ere aipamen berezia jaio duela Ivan del Camporen Glitteren Mischfits dokumentalak Babestalde publikoaren sarian europear filmerik honenaken loatzen Sorry We Miss You filmarentzat zahatizan da eta emakumezko aktore honenaren saria, bi aktorek dute Greta Fernandezek eta Nina Josek bururatzeko aipatuko dugu aipamen berezia ere eman dutela sail ofizialean eta Alice Winnekurren proxima filmarentzat zahatizan da.